Să zicem toți, din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem Doamne, miluiește Doamne, a toți stăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, rugăm-ne, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește Pre noi, Dumnezeule, după mare, milatoare, ne rugăm ți-a -ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, miluiește. Încă ne rugăm pentru Sfințitul Părintele nostru, Laurențiu. Episcopul Caransebeșului și pentru toți frații noștri ce-i întru Hristos. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru preacuviosul Părintele nostru stareți, protosinghelul Teofil, dinpreună cu toți părinții frații, ostenitorii, închinătorii și binefăcătorii Sfintei Mănăstirii acesteia, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne mie, ne rugăm pentru toți frații noștri și pentru toți drept creștini, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne miluiește Doamne miluiește Doamne miluiește De oameni Dumnezeu și ție slavă în Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururile și un vecii vecilor. <fântări>